Ну, звичайно, не рівною Кам'ю чи там Сартра, але напрочуд гуманною людиною. На огляд центральних гудзикових магазинів я вбив півдня. Аж потім мене осяяла геніальна думка. Я згадав про галантереї. Ці невиразні крамнички все ж таки потроху ще жевріють у місці. На них можна потрапити у спальних районах. Якщо ти непогано знаєш місто. Я знаю місто дуже добре. Якби ж воно мені ще й допомагало це знання. Галантереї – ці пам'ятки жіночих будуарів СРСР досі існують, але чого там тільки не продають у тих галантереях. Навіть алкогольні напої. Бігмея, я сам купив там невеличку пляшечку такого собі рожевого шмурдяку, суміш підозрілої горілки з чимось таким, що вони видають за сік журавлини. Тільки останній бодур може повірити в те, що натуральний сік журавлини плюс горілка можуть коштувати трохи більше, ніж 2 гривні. А щодо мене, то я давненько перестав вірити у такі дарунки життя. Англійських шпильок я там не знайшов, однак побачив шпильки жіночі. Такі чорні металеві скоби схожі на те, як олівцем малює жіночу голівку з довгим волоссям, чи як діти малюють гори. Про всяк випадок я купив собі три пачки, по 10 штук у кожній. Аж потім я припинив цю мандрівну кампанію у пошуках втрачених шпильок і вирушив на базар. Треба було відразу так зробити. Вже там я став власником чудових англійських шпилячок, купив у бабусі, котра спочатку роздивлялася моє довге волосся, приглядалася до шотландського кілту, це така чудернацька спідниця в червону, зелену та чорну клітину. Можливо, занадто коротка для порядного чоловіка. А потім назвала мене дорогенькою та онукою. Трохи перенізло для мене, як для рятівника бабусі, від зграй англійських шпилюк, але хай. Якщо їй подобається, то чого ж? Щасливо придбані шпильки я повтикав у вільному порядку уздовж чорних штанців. Вийшли такі цікаві, надзвичайно цікаві штанці. Пако Рабана є такий чудопал зі світу кутюр'є. Завжди щось вигадує. Або одяг з консервних бляшанок, або щось ще більш відчайдушне, помер би від заздрощів, що на йому першому стрельнула така геніальна ідея. Тепер я їду в метрі. На мене дивляться люди – я смикаюсь, тому що мене кусає якась підступна англійська шпилька, що розкрила свій металевий писок. Може, хотіла позіхнути чи щось бокнути. Я точно не знаю, які вона мала наміри. Мене немає часу здогадуватись щодо намірів англійський шпилюк. І роззявила рота, а тепер не може закрити свою щелепу. Тому згоря покусює мене, наче плоха. Я перевертаюся більше уваги. Доведеться вийти. Люди бояться стати поруч. Думають, що я хворий або скажений. Вони знають про життя англійських шпилюк набагато менше за мене. Та що з них?